Euskaraz harikogira goizuntan ez da sorpresa bat. Euskal iratietan, baina bam dinamika. Eh, aipatu behar dugu, Luzeta Zabal. Zazpiegunez Euskaraz bizitzeko lemapean dinamika hori uh, antolatzen da, baina angiru eta miarritzen, eta gurekin hortaz mintzatzeko, parte hartzaile antolatzaile bat, edo, Jinofa, biroko irigoen egunon zuri? Egunon. Eta ipatuko dugu ere Euskar Aldia, HDA, eta egitasmoa nahi da orokohtu, eh? bametik abiatuz eta ego Euskar Lehian ere jada izan, dira esperientziak, eta Eskual Konfederazioak bultzatuko du eh, gehien bat hemen ipar Euskar Lehian, eta hortaz zmintzatzeko ere, orzaitugu, ur, gorostiaga egunon. Bai egunon. Beraz, Genofa, eh? behuko edigoin, eh, heldu naztelenetik, Iganderat, igandia izanen da benduaren hirua eskuararen azioarteko eguna, eh, jo mugatzat hartzen da nunbait horire. Bon, Laue unta behogeita amak iztun horiek, uh, katsemanak? Laue unta behogeita amak katsemanak eta gehiago ere. Ez kenfinean, mugauri, helburu hori eman ginuen, miskat simbologisa, um, adierazten zuelako, euskal iztunen eguneko bosta, eta azken finean uh, jendeak izena eman du eta zazpideunetara ahibatu gira. Hala, e, bederatzi mila iztun direla gune horretan, gehi beste zazpide mila ulehtzen dutenak, bederen, eukaraz. Ba. E, bon, elduen aste hori nola gauzatuko da? Nola gauzatuko da? E, nola be... gauzu, gaudo, gauzatu nahi da? Bai, behort duan izanen direla bai honan gelu tamia hitze iru horietan zazpideun bat jende Txapa bat zuekin jen uh, Papuan. Horten, bi, bi txapa mota. Edo iranjak aho batekin, eta direla aho biziak. Beraz horiek Euskara erabiltzen, dakitenat, erabiliko duten haste batez albe zain bat. Hau da, lehen itza beti Euskaraz emanez, eta parekoak baldin badaki segituz bururaino, eta parekoak ez baldin badaki ba, frantxe seraitzuiz, eta gero bukatuz Euskaraz. Eta gero parean Beste formatu bat da liteai ke oiek chapau belarekin eta belaji batekin haiek direla belaji prest. Orduan euskara ez dakite aski mintzatzeko, baina ulertzen dute. Beraz, hau bizi batek parean balin badu belaji prest bat, ebe euskara sariko saio, e lasaiagoan jakinez parekoak ulertzen duela baina ez duela olako gaitasun oso bat, hori ba, komunikatzeko euskaraz. Beraz hori, eta gero bististan da baddakigu azzpirehun baino askoaz jende gehiago dela hiru hiri handia hauetan beraz izanen ditugu ere parean euskara uh, ulertzen ez dutenak eta be haiekin haiekin uh, uh, beara izanen da ere uh, ohaktararazte lan bat eta etahala. Mm -hmm. Preseski hor, hori da eh? arazo hasartzen diak, uts egiten dira aukerak nahiztenka paradak erderraz bonjour bonzuhidogola. Be famakkuntza edo bilkurak edo prestakuntza bilkurak egin dituzue ho no, gauza horen gegintzeko? Bai biztan da, uh, bam, bam uh, zergatik egin den ere da hori pixka bat uh, euskararen uh, euskara bizi begitzeko gure izku, hizkuntza uh, ohiturak aldatzeko eta forma kuntzak hainitz ohi buruse bit data zeren uh, kombentsitua gira eta hori badakigu uh, iskunko fe istun kopuru horrekin ere kopuru bera txikiz hizkuntzaren presenzia plaza publikoan antizonal dela eta hori zergatik zerren uh, bakotsak baitugu hizkuntza ohitura batzuk eta malheruzki ez dugu uh, al festugu Ehin uh, osuan erabiltzen Euskaraz, zeren batzutan, behera, abian gira nik ez dakit zentru komerzial batetara, edo ingurunean bakarik frantxesean zuten da, eta hori gira abete parekoak ez dakik Euskaraz, eta hasiko gira frantxesez. E, joera horrekin, e, Euskararen erabiltzeko aukera hainitz galtzen ditugu. orduan hori da, izkuntza ohitura hori aldatzea, aukera horiek behezkuratzeko, Eta ere, naiz eta parekoak Euskara espaldin badaki jende hori oagtuko da efe, izkuntza bat bat dela eta erabiltzen dela eta agian berak ere behar hitz itz batzuk jakin eta zerratik ez ikasi zentzibilizazio lan hori uh, ere erabanen dela uh, formakuntza saiuetan ahulkubatzen emaiteko zentazonbait sartuko dira horretan eluena hastian eta behar bat ez dute segitu alizan formakuntza bilkurarik ze ahulkubatzen zinezake hor uh, nagusienak uh, beriziki esanzteko dote janik uh, desblocatze horren gehinitzeko edo blokatze horren gehinitzeko ze ahulkubo gero formakuntza zutan agertzen dena eta da hizkuntzarekiko arrema hori bakotsak baduela berea Fe izan bere buruari ematen dizkion helburuen arabera, bere bizipenen arabera, bere bere izatearen arabera bakotsak badu berea. Orduan emanen du helburua bere egoeraren arabera, hau da guk eman ditugun kontseiluak eh dela izan alaike. Orduan Engai amendo hartu dutenak amabi desafio bete beharko ituzte. Orduan, elburua gora da, baina jendeak ez du alaike gaizki bizitu behar. Mm -hmm. Eztu bere buruari bortitze egin behar. Baina helburu horiek gora eman behar ditu alaike. Orduan, uh, uh, jena iduguna da, egoera batzuetan deseroso zen dituko bali jendea. Eta deseroso zen da, zenta ohitura batzu alatzean gitzen da banAM.raz deserosotasun hogekin ez dela desesperatu behar edo ez duela gaizki bizitu bea jedo hau da justuki deseroso bain bada da funtzionatzen duela, duelabait bere ohiturak kalatzen dituela eta eta ohitura latze hori ejepituz deserosotasun hori gutxiago izanen da ere eta eta hori azken finean ejonnkak gora goraiaagi baina placeja eza antziz ez delak fe.eta izkuntzaren erabilpena zenplazerian oin agitu behar delako, bai ala bai. BAM Dinamika ipagai hostiaran dako goizbegin, azarroaren ogoita zazpiti kabenduaren irurat, bai ona angirun miagitze ere moan zazpie egunez Euskaraz bizitzeko, ehunka iztun mobilizatu dira. BAM dinamikaren izenean, jenofa behoko irigoin gomita, baita ere Euskal Konfederazioko urgorostiaga, sedea baita elduden urtean, BAM Dinamika horokortzeko Euskal Herrigusida. Eta sede, horrek badu izen bat Euskal Aldea, aurkestua izan da Atzo Bilbon, antzinen, eh? Urgorostiaga. Eta, bo, Prisezki, ze se sede da? Beraz, be, elburua da, beraz BAM Dinamika, bon, ezan eh, dezagun, espero dugula ongi pastuko dela, eta seur unxa pastuko dela eta hemendik ere dei bat ez bakikk baion angelutaamiagittzeko bizten la, baizik eta heldu uh, el, den hasan uh, eskualde hortara joaten diren Euskaldun guziek lehen hititza egin dezagun euskaraz, naizista bat edederi ez dugun izanen, baina sort dezagun, uh, Euskal uh, giro bat ere kostaldeoktan hainitzetan gure egian ere ahotz sentitzen baigira eta denen artean bakotsak izinio bat iten badu Euskalaz, guretuko du gure dugure, e, eskualde hori eta beraz bai, ideia da oktik abiatuz, Euskal Eri osoan egiten hori egitea Uh, bon, entxatuko gira albezain bat egietan eta Euskal Konfederazioak beraz uh, lekukoa hartzen du uh, Eri guzietan, Ipa Euskal Herriko, eri guzietan edo albezain bat egietan dinamika bat uh, sortzeko Beraz, mementu enten uh, ikasiko dugu, <laughs> bameko esperientziarekin uh, nahi dugu uh, bon, Biziki esperientzia interesgarria gisa ikusten dugu, eh? bai uh, jendea dinamizatzeko Bai, jendea be Euskaldun dela aho eh, senditzeko ere, bai, eh, azken finean, bo, hainitzetan egia da ez dela ejerts lehinitza Euskaraz egitea eta parean ehuneko, eh, behar bai txuraen arabera egiten dugu ez, eta, eta, eta bai txantzainitze parekoak ez dezan erantzun, egia da, hainitzetan Euskaraz lehinitza eginez besteak ere erantzuten duela. Eta hola, be, egoera, sok dobatetik, egoera natural batera pasatzen girela ez. Beraz, gure esedea hori da, den uh, urtean, beraz, elduden, beraz, 2018-ko azaroaren, ogeita uh, irutik abenduaren irurat ameka egun izanen dira uh, Euskaraz. Eta beraz, uh, ondoko asteetan, uh, behiriz egi uh, antolatuko ditugu, bai Euskara jadanik badirin Euskala taldeekin, kultur taldeekin, bilkura kantolatuko ditugu bepakotsak bere gain hartu dezan hori nola ikusten duen zeustutor oh, aberastasun bat bada ere ainitzenauentzatzen da gauza prefabrikatu bat be beste toki guztietarat uh, erema eta ez ez oh, bakotsak bere, bere gisan antolatzen du eta bakotsak bere beharren arabera bere helburuak finkatuko ditu Eta uste dut gauza, hori, azpiti goitiko dinamika intezegarri bat izanen dela. Lur alde erdoakien ez, errealitate ezberdinak? Kondutan hartuko direla erran nahi dauz? Bai, errealitate ezberdinak. Bon, Euskararen inguruan, uh, mugitzen den jendeak nola senditzen duen. Uh, ea, hor, bon, hiri nagusi bildu dituzte. Uh, ea, errika egin behar den, edo uh, bizpeiru erri bildu. Uh, eh gido elkarteek, dinamika nahi duten beraz hori, eh belari prestak eta hobiziak ateman atxe hori nola egin? bueno, ustut esperientzia biziki politike izan dela ta, ta, nola nola bait motivazioa ere du, eh e, e, e, euskalgintzako aktibazioa e, sortuko du eta momentu honetan ari girenean justuki hizkuntza politika berri bat definitzen, ustut biziki importante dela jendea jabetu da din, ze, ze egoeratan giren eta zertara iritsi nahi dugun sei aukerak berereal ikusiko dira baina mugak ere agertuko bait dira eta preseski euskal egian egan duzun, hizkuntza politika eskumena hartu du euskal elkagoak euskararena hor egonka undiada asteko lotura ona lortzia eta ardieztia egitura aurreki lan besteak beste mai eta euskaraldia beraz deitu den amaika eguneko sai hori alduan urtekoan beraza bai euskaren erakunde publikoak bai naforako gobernoak eta euskoliak laritzak sustengatuko dute eta beraz, bon, be, hemen egeiten demezela, lana guk e, eginen dugu, baina hor sustengu bat beharko da be, ba, ez dakit, ba, koordinatzaile bat zekimen hori nahi badugu enta berritamen sortzi egrietan aktibatu be, horrek eskatuko du denbora bat, eta beraz nola baiteko koordinatzaile bat, bilkura koordinatzeko eta beste, bainan beti ere lana erriko jendek egin beharko dute, bakotsak bere gisara moldatu dezan, be, adibidez ma, bamen eginen den e, e, esperientzia hori Hala azte, esperimentala, nomba Bait, eloden aztekoa, eh, genofa behoko erigoin. Ba, Zaira da, da intzin ikusteko, baina uh, zer ekaartzen aldu, zer e, ekaartzen aldu geroari begira aste esperimentalogek. Bai. <coughs> zeta, gelitzen aste berezi bat, e, eta eronko gortzen alda aste berezi bat bezala, e, edo ameka egun bezala holi duen ortean. Justuki, hori eh, nintzen pentsatzen, uh, jende batek pentsatzen alduela, zer ratik aste bat bakarrik. Uh, Ideia ez da uh, haste bat bakarrik irauta. Eman dugu, bai, helburutzat haste bat, zeren, uh, mm. zeren oiturak aldatzea ez da ejats, eta jende baten behar bada uh, haste bateko uh, mauri, denbora espazio hori emanez, edo egeskiago emanen du pausua jende batek, baina biztanda uh, abenduaren, iruaren bezperan, uh, be, biara munean, baxkatu, nahi dugula jende jende jendeoiek, segitzea, uh, ekarri duzten alaketa horiek nahi dugu fe, gerora ere, hor uh, izatea do. Uh -huh. Elkarteak, errandu eh, zu, biltzia, antolatzia, bo, eh, Euskal Herrigusiko eki eh, mena da, eh? baina eh, Ipar Eskal Herrigirat ekartzeko, Euskal Elkargoa, Eriko Etxeak eh, eta pentsatzen dut eh, lugalde ere moak, eh? bistan dena lotuak direna Euskal Elkargoari, Bo ikusiko duzue pentsatzen duta oinaion on bat izanen dela held dueuen astia gorostiaga eta saretzeari janik nola antolatu zen da izaitenla animalkola na iizanen da, nola inla sinple egin saretzeko. Bon, lehenik eh, eskualde batzuk eh, identifikatuko ditugu, eta beraz eh, eskualdeka bentsatuko gira beh, pertsona gako batzuk atxamaiten, eta hori bilkurak eh, antolatu. Eta gero, bon, bakotsak eh, sendituko duen bezala, eh, ikusten badute egikoetxearekin lan egin behar dutela egibi jakin batean. Eginen dute, ez bat dute esperantza hondirik eh, gauzak entzinatzeko, behien baitea eh, eraman dezatela gauza. Eta gero, gauk egun ditugu noitura horiek aldatzea, eta ohitura, eh uh, aste batez euskaraz alegin berezi bat egiten madugu euskaraz egiteko horrek sortuko du ohitura berri bat eta horrek inertzia erriko du eta in, uh, ondoko asteetan uh, identifikatuko du ere norden euskalduna adibidez ni eskualde honetan bizi naiz eta uztaritz <laughs> uh, inguruan eta hemen badakit hainitzetan uh, lehin hitza euskaraz egiten dugula eta parekoa frantsesez eran zutendu eta egiten duzu egin hitza euskaraz eta parekoa oraino frantsesez beraz hirugarren alde bat ez behar da euskaraz mintzatu parekoa has dadin euskaraz uh, mintzatzen Beraz, hori uh, de denen artean egiten badugu eta euskaraz egiren guztien artean jaite e, madugu. Hala, uh, uh, belari prestak eta hau biziak identifikatu ondoren ere, eh, ja nai dut, bon, uh, batzutan badakiztela jesa, baina sortuko du nere ustez giro bat eta eta nolaz baite, be, gure egian uste baino hain itzez euskaldun gehiago girela hautuko gira. Mm -hmm. Eta gehituko nuke ere de, <coughs> agertuko dela, uh, Jintzipioz, edo kasu batzuetan, behintzat, elebitasunaren a, joera hori edo, hau da, bela jipres bat eta hobizi bat parez pare, izanen dela a, ba hori, batek euskaraz galdetu, besteak frantzesez erantzun, agian batzutan euskaraz erantzun, kiskun kaskun, baina euskaraz erantzun, eta hori ere a, interesgahia izaiten aldaz eren, hau Uxu badugu ikusten madugo parekoak kulertzen duela, baina zailtasunak dituela erantzuteko, edo Jack Francesera itzuliko gira batzutan hasteko pentsatuz laguntzen dugula. Baina azkenean uh, ba hori, uh, beste hizkuntza joera bat zure planteatzen al dira eta Bella Riprest hoiei uh, buruz zinez uh, pertsona hori edo Bella ere biziki garrantzitsua da eta hautzen gira adibidez ditugun zazpireun parte hartzaile horietan, euneko ogoita bosta ari dela Euskara ikasten, eta pepres euneko ogoita maha dela bela jipres. Beraz, euneko ogoita bosta oien zat, biziki aukera ona izanen da haien uh, Euskara praktikan emateko ere. Zeren, zailaz, Euskara ikasten duen haren zaila da Euskaraz adieraztea eta bere burua kokatzea hor Euskal, uh, izkuntzarekin, beraz sinaz uh, biziki-biziki aste importantea da, belahi presto hienzatere. Mm, bururatziko justu, zer egin, ez entzuletan, behar badira azken batzu, edo gehiago ere, zazpion, baino gehiago izaiteko eluden astean, zer egin, ziekina remanetan sartzeko, edo dinamika hortan sartzeko? Ha, ah, bai, bebistan da, guk bada aukera, eh, behitzure izan amateko, fe, kopurua emendatzeko ideia badugu, eta bada e-mail bat, orai ezakitana, bai, emendxe, bam.euskaraz, denakipiz, abildua gmail.com, bam.euskaraz, abildua gmail.com, oktara idatzi, eta txapa ukaiteko aukera izanen da. Hala, bam eta Euskaraldia eta sedebera dela, eh? ororen uh, buru. Mileskerz uh, be, begza aurkezturik sede uh, hori Yunovafa begoko e bamena eta Euskaraldia orkesturik ur gorosteaga. Pasikunon? Milesker zuen? <inaudible>